și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 209. Printr-un lung serial de programe, noi studiem împreună cu toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, studiu care ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Matei, capitolul 24, pentru început vom citi versetul 17. Înainte de a procede însă la citirea celor pregătite pentru lecțiunea de astăzi, haideți să vedem printr-o întâmplare hazlie ce înțeleg unii prin numele de creștini. Se spune că într-o zi, într-o cazarmă militară, un ofițer adună soldații pe care voia să-i pe meserii. A început întâi cu cei ce se priceau la rotărit. Rotarii să facă un pas înainte, strigă ofițerul. Câțiva tineri pășire înainte. Atunci ofițerul îl întrebă pe primul dintre ei unde a învățat rotăria. Acesta a răspuns că el n-a fost niciodată rotar de meserie în viața lui, dar îl cheamă Ionu Rotaru. În continuare, povestitorul acestei întâmplări, care este preotul Rifa, spune următoarele. Oficerul a făcut haz de această întâmplare, eu însă găsesc în ea un tâlc creștinesc. Sunt mulți oameni astăzi care se cheamă creștini, dar lucrează pentru Isus și pentru sufletul lor tot atât de mult cât a lucrat și eu în rotarul din armată la roți. Poartă creștinii nume frumoase de sfinți, dar faptele lor sunt fapte urâte de păgâni. Creștini cu numele... Și păgând cu faptele, sunt mulți astăzi printre noi. Iubiți noștri, așa cum v-am spus, întâmplarea aceasta am găsit-o într-o carte intitulată Istorioare, pilde și asemănări, scrise de preotul Iosif Trifa. Dacă faptul acesta prezentat aici ar fi adevărat numai cu privire la timpul, locul și personajele descrise, n-am avea de pe urma citirii ei decât un prilej de amuzament. Dar dacă faptul acesta se dovedește a fi un adevăr prezent în viețile noastre de creștini, atunci ar trebui să uităm pe loc hazul întâmplării și, întorcându-ne cu seriozitate spre viețile noastre, să ne analizăm și să ne cercetăm amănunțit. N-am putea dovedi mai multă prostie și nebunie decât știindu-ne în situația aceasta și să rămânem totuși indiferenți. Dacă, traversând strada, nu vezi o mașină apropiindu-se de tine, dar cel de lângă tine o vede și te avertizează să te oprești, vei continua totuși să înaintezi râzând balgiocolitor și indiferent față de avertizmentul lui? Nu cred deloc, afară de faptul că nu mai ai mintea întreagă. Dar cred că și un nebun, oricât de nebun ar fi, tot își iubește viața într-atât încât să ia aminte când este ferit de un pericol de moarte. Ei bine, ce zici tu acum, iubite ascultător, când mesajul de astăzi te avertizează că simplu nume de creștin, fără viața de adevărat însa lui Hristos de creștin, te duce la piererea veșnică în iadul lui Satan? Rămâi tu indiferent față de mesajul acesta? Nu te vei grăbi tu să primești viața lui Hristos în viața ta? Poți tu da o dovadă de o nebunie atât de mare încât să rămâi indiferent și să alergi nebunește spre pierzarea veșnică numai sub adăpostul sec și mort al unui nume? Gândește-te, te rog, analizează-te și dacă tu ai fost până acum creștin numai cu numele, primește pe loc viața lui Hristos ca să fii creștin cu viața lui Hristos. Doamne! Mulțumim că și astăzi, prin cuvântul Tău, ne ieși în cale și ne oprești din alergarea noastră nesăbuită spre moarte, unde Satan ne duce acoperiți numai cu nume care nu are nimic viu în el. Ajută-ne astăzi, din mesajul pe care îl auzim, să înțelegem pe Hristos viața, să-L primim în noi și El să fie de acum viața noastră trăită, pentru că atunci când ne vom înfățișa înaintea Ta, tu să recunoști pe Hristos, pe Fiul tău din noi Și să ne primești din pricina Lui, ca și pe El Să fim fericiți cu Tine toată veșnicia, amin Nu poți merge dintr-o dată Sus și jos, sus și jos Că viața ți-a Hristos, lui Christos, că vio Dar iubiților, viața trebuie dată întregă lui Hristos și să-i facem loc în inimă, dacă vrem să-l avem. După cum spunând pâine, pâine cu gura, niciodată nu putem să ne săturăm dacă nu o luăm și o mâncăm, tot așa spunând Hristos, Hristos cu gura, dar ne primindu în inimă, niciodată nu o să putem să ne înfruntăm cu El și nu o să putem să devenim asemenea Lui. Iubiți ascultători, mesajul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 24, din care vom citi versetul 17, urmat de explicațiile care îl însoțesc și pe urmă cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge celelalte versete pregătite cu atâta drag și bucurie pentru dumneavoastră. Așadar, versetul 17 din Matei 24 sună în felul următor. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă? Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care ucenicii Domnului Isus se apropie de el și îl întreabă care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia și printre celelalte semne pe care le-am enumerat deja în versetele anterioare, Domnul Isus îl spune și pe acesta de astăzi. Haideți acum să găsim câteva meditații cu privire la lucrurile care le-am citit și ar fi în felul următor. Acoperișul casei este imaginea înălțimii, la fel ca și munții. Cine se ocupă cu lucrurile înalte, să nu se mai pogoare la cele de jos, mai ales în vremuri de grea cumpănă. Acesta ar fi un gând pe care Domnul Isus vrea să ne-l inspire prin cele ce a spus. Fiecare este îndemnat să rămână pe acoperiș, adică pe înălțime, ca să poată avea posibilitatea să privească îndepărtări cât mai mari, să poată avea alergime, observând de departe orice mișcare a vrăjmașului. Toate casele Adică toate lucrările omului în care își găsea adăpost până în clipa aceea, toate acestea devin mai periculoase și vrăjmașul îl poate prinde mai ușor. Este necesară, este absolut necesară o ieșire din tot ce este făcut de om și să se alerge numai și numai la ceea ce este făcut de Dumnezeu. De aceea spune să fugă la munți, munții sunt lucrarea lui Dumnezeu, deci tot la înălțim, dar Înălțimile binecuvântate ale lui Dumnezeu, aceia care se găsesc deasupra lucrărilor lor, de deci se găsesc sus pe acoperișul casei, cum spune versetul, să rămână acolo. Căci și faptul că ești deasupra lucrărilor tale și nu în ele, arată că tu le stăpânești și nici de cum ele te-ar stăpâni pe tine. Aceasta este o înălțime de pe care nu trebuie să te cobori. A fi deasupra e lucru mare. Cei mai mulți, chiar dintre credincioși, se află din nefericire înăuntru lucrurilor lor, înăuntru caselor, de aceea nu au perspectivă de lărgime. Vremurile de încercare trebuie să ne găsească totdeauna la loc larg, să ne găsească ieșiți din lucrurile făcute de om, pentru ca să nu fim în pericolul de a ne pierde viața. Faptul că lucrurile despre care vorbește Domnul Isus se vor întâmpla în tocmai și că zilele acelea vor fi atât de grele încât omul nu va mai avea timp de nimic, ci numai să fugă la munci sau să rămână pe acoperiș, adică în starea în care se afla, acesta este dovedit ca fiind adevărat. Dar mai învățăm din Sfântul Cuvânt și cele necesare pentru viața de acum, pâinea cea de astăzi, cum se spune în rugăciunea împărătească, cu care ne hrănim. Adică o învățătură care ni se aplică la vremurile de astăzi și nu necesar numai la vremea de atunci. Ceea ce învățăm așadar pentru viața de acum, pentru ziua de astăzi din versetul amintit, este aceasta. Trebuie să ieșim în larg din tot ceea ce este lucrare omenească, pentru că diavolul ne prinde cel mai ușor atunci când mâinile și picioarele ne sunt încurcate cu lucruri pământești sau când suntem închiși în cine știe ce fel de case făcute de noi, lucrări de ale noastre, pe care le etichetăm ca fiind lucrările Domnului. Când vedem urăcinea pustiirii, să nu ne închidem în vreo casă, adică în vreo lucrare omenească sau învățătura vreo unei grupări religioase, doctrine și dogme, ci să ieșim pe înălțimile lui Dumnezeu ca să scăpăm din primejdie. În versetul următor, în versetul 18, Domnul Isus dă un alt îndemn cu privire la vremurile acelea și anume: Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haină. Este foarte periculos să te întorci într-un loc strâmt de la un loc larg, când e vorba să-ți viața și să lupți. Rare ori cei care s-au întors au mai rămas cu viață. Strâmtorarea este grea și pentru trup, și pentru suflet. De aceea, psalmistul se ruga lui Dumnezeu să-l scoată la loc larg. ase citi psalmul 4 cu versetul 1. Cât de primejdios este pentru sufletul credincios, care a gustat odată lărgimea duhovnicească și apoi să se întoarcă în cine știe ce fel de casă sau cetate făcută de mâna și concepția omului. Oricât de curate i-ar fi gândurile și oricât de necesare i-ar fi haina de acolo, întoarcerea în cetate, îl costă scump și poate chiar viața duhovnicească, dacă nu se zmulge la timp și cu putere, la fel ca Iosif care a ieșit din casă lăsându-și haina în mâna femeii Spititoare. de citit facerea 39 cu versetul 12, sau la fel ca tânărul care a fugit în pierea goală lăsându-și înveritoarea în mâna vrăjmașilor, cum citim la Marcu 14, versetele 51-52. Spune versetul, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să ia haina? Frații mei care v-ați câștigat cu jertfe scum pe lărgimea duhovnicească, nu vă întoarceți înapoi, nu vă lăsați ademeniți de gândul care vă îmboldește că ar fi folositoare vreo haină din cetate. Chiar dacă mulți dintre tovarăși de drum vă părăsesc și se întorc înapoi, voi să nu faceți lucrul acesta pentru siguranța vieții voastre, pentru Domnul care v-a răscumpărat și v-a făcut liberi în adevărul său. Cântați și mai hotărât și mai cu foc cântarea următoare. Noi am rămas urcând spre culme calvarul și mai greu de acum, când voi vă întoarceți în cetate și singuri ne lăsați în drum. Nu vă putem urma cărarea pe care v-ați întors înapoi, deși ne-ați dus atâtea lacrimi și atâtea amintiri cu voi. Vremurile din urmă iubiților sunt grele și cine nu este atent la povara și porunca Domnului, cine aruncă înapoi a lui cuvintele sale, va plăti scump cu viața și cu veșnicia. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, așa îndeamnă Domnul Isus. Cetățile sunt periculoase. În a fost prinsă și bătută mireasa din cântarea cântărilor, în a fost judecat și a Domnul Isus. Să ieșim afară din orice fel de cetate la Domnul și să suferim ocarea Lui, cum suntem îndemnați în Epistola către Evrei, capitolul 13. Copilea Lui Dumnezeu, fratele meu, dă slavă Lui Dumnezeu dacă ești la loc larg, la câmp, și nu te mai întoarce înapoi între ziduri, oricât de importante lucruri ți-ar fi rămas acolo. Mersul adevărat al creștinului este numai înainte. Slăvit să fie Domnul și Sfântul Lui nume. Un alt pericol care pândește pe credincioși în vremurile acelea din urmă și despre care Domnul Isus îi avertizează, se află scris în versetul următor, versetul 19, și sună în felul următor. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Haideți, iubiților, să vedem ce vrea Domnul să ne spună. Pentru fugă, orice povară, cât de mică ar fi, este o piedică. Dacă poverile din afara noastră, primejdez viața cu atât mai mult poverile din lăuntrul nostru. Nu pot fugi decât cei care sunt liberi de poveri. Poverile din afară mai le poți lăsa, însă poverile ce te priponesc de nu poți face un pas. Domnul sus spune aici, vai de femeile care vor fi însărcinate. Din cetatea lumii nu poți scăpa decât numai cu fuga și nu poți fugi decât liber de poveri. Pe calea acea îngustă nu se poate alerga cu poveri. Ce icoană minunată este acest loc din Evanghelie pentru cei credincioși care, la fel ca iudeii din cetatea Ierusalimului pustit, trebuie să fugă și ei din cetatea lumii sortită pustiirii. Căci în toată Sfânta Scriptură nu se vorbește atât de mântuirea trupului, care mai curând sau mai târziu tot în va merge, cât se vorbește de mântuirea sufletului, de mântuirea din păcat care este veșnică. Pustirea Ierusalimului este o icoană a pustiirii lumii în ziua cea mare și mai ales de pustiirea pe care o face zilnic păcatul. De aici trebuie să fugim toți cei care auzim glasul Harului Lui Dumnezeu ca să nu pierim pe vecie. Din cetatea lumii trebuie să ieșim fără poveri ca să putem alerga la munți, adică pe înălțimile duhovnicești. Apostolul Pavel ne îndeamnă în a doua Corinteni 6, Ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat ce vă voi primi. Și mai ales este vai pentru sufletele tip femei, care au poveri lăuntrice. Acestora le vine foarte greu să fugă. Da, sunt unele suflete care au ceva femeiesc în ele, adică sunt mai legate de ceea ce are lumea, de părțile, așa zise, spirituale, de lucrurile bune, cum le numesc ei, ale lumii, la fel după cum femeia este mai legată de casă, de gospodărie și de copii. Poverile acestea untrice, atașamentul sufletelor acestea față de lucrurile peritoare ale lumii, devin o piedică periculoasă pentru mântuire. Unii nu pot veni pe calea adevărului curat evanghelic din pricină că țin strâns legați tradițiile și obiceiurile nemului sau a religiei în care s-au născut trupește. Iar ar vrea să vină, dar dacă s-ar putea cu aceste poveri după ei, cuvântul Domnului însă este limpede. Domnul Iisus spune așa, Cine nu se leapădă de tot, deci de tot ce are, nu este vrednic de mine." Și în acest tot se includ lucrurile deopotrivă rele ca și cele socotite de noi bune. Tot spune cuvântul. E un adevăr de viața acesta. Cu poveri nu se poate alerga spre ținta mântuirii. Să ne rugăm Domnului să ne dezlege de orice povară ca să putem fugi pe înălțimile duhovnicești și astfel să nu ne ajungă prăpădul păcatului. Iată, adevărul ne-a vorbit și astăzi. Ferice de noi dacă ascultăm bine glasul Lui. Domnul Isus le spune în continuare ucenicilor cu privire la semnele venirii Lui, le dă un îndemn cu privire la vremurile acelea și anume. În versetul 20 de la Matei 24 citim. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Știți, dacă un lucru nu este făcut la timp, se întâmplă să fie făcut degeaba. Toate și-au vremea lor. În zadar ai vrea să sameni iarna, în zadar mai stai pe malul mării după ce a plecat corabia. În zadar îți mai cer iertare de la cel care a murit. Ca să fugi din cetatea pierzării când drumurile sunt troienite, când niciun pas nu mai poți face, oare nu e asta o nebunie? A fost de vreme când puteai fugi, când drumurile erau bune, când nu proa și nu ningea. De ce n-ai fugit atunci? Vremea rea, vremea nepotrivită, te poate opri și nu-ți mai poți înfăptui planul. Orice gând bun dar mai ales gândul mântuirii, gândul de a fugi din locul păcatului, nu trebuie amânat. Iarna și sabatul erau nepotrivite pentru fugă. Iarna arată anotimpul ultim din an, iar sabatul arată ultima zi din săptămână. Înțelepciunea îți spune să nu amâni, până în ultima clipă, un lucru care nu-l mai poți înfăptui. Cine își amână mântuirea? este ca și cum și-ar semna singur sentința de moarte veșnică. Amânarea este arma cea mai puternică a diavolului. este cursa în care cad cele mai multe suflete. Cine vrea să fugă din cetatea pierzării în iarna vieții, se va străpunge cu chinuri duble când va vedea că nu mai poate fugi. Spune Sfânta Scriptură, aduce aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii, când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Mi-aduc aminte cu prilejul acesta de o întâmplare petrecută în satul Corbeni, pe lângă Pitești, cu mulți ani în urmă, sunt zeci de ani de atunci. Povestitorul acestei întâmplări tragice, un frate din partea locului, spune că, pe vremea aceea când pătrunsese Evanghelia și în satul acela, un om, care era foarte bogat în satul acela, fusese și el cercetat de Dumnezeu. A fost cuprins așa de o apăsare mare și și-a dat seama că aceasta este cercetarea lui Dumnezeu. Sub starea aceasta de apăsare și de frământare, când Domnul îl căuta și îl cerceta, vrea să-l aducă la convingerea să-și predea viața în mâna Domnului, el s-a dus în curte, în curtea lui acolo în livadă, s-a așezat sub un cireș și a zis Doamne, te rog să-mi iei frământarea aceasta. După ce a făcut această rugăciune, s-a simțit ușurat, a plecat în casă și și-a văzut de treabă. De acum s-a răcit față de adunare, față de credincioși și s-a dus la loc în lume unde era, era foarte prins de afacerile lui care mergeau strălucit. Viața și-a urmat cursul, credincioșii s-au bucurat mai departe în Domnul, iar el a rămas cu averile lui, total izolat de ei. A venit vremea când a trebuit și el să-și dea obștesc cu sfârșit, la fel ca orice altă făptură de pe pământ, pentru că moare și săracul și bogatul și deșteptul și cu prostul și i-a venit și lui vremea. Când era pe patul de boală, credincioșii care îl cunoșteau din tinerețea lui că avusese odată legătură cu ei și cu cuvântul lui Dumnezeu, s-au dus la el acolo la, pe patul de moarte și au spus, uite, domnule, cu tare, așa și așa, Dumneata ai auzit de cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoște, ai fost la noi în adunare, ai auzit cântări, ai auzit rugăciuni, acum viața a trecut și n-ar fi rău ca măcar pe patul de moarte să-l primești și Dumneata pe Domnul Isus. El s-a uitat la ei și cu o privire pierdută în gol a spus, nu pot. Dar cum nu poți? I-au spus credincioșii: că doar dumneavoastră știe mai mult decât alții. Cunoști calea mântuirii, cunoști că ești născut în păcate, că Domnul Iisus a venit și te răscumpără, caută și așa mai departe. Îl îndemnau cum să-l primească pe Domnul Iisus. Și el iarăși a răspuns: Nu pot. Unul dintre ei l-a întrebat: Dar spune-ne și nouă de ce nu poți. Ei, a spus Muribându, dacă n-aș fi făcut rugăciunea aceea de sub cireș, astăzi aș fi putut. Și ei l-au întrebat: Dar ce rugăciune ai făcut? Atunci, muribundu, cu răsuflarea între tăiatele, a povestit toată istoria pe care v-am spus-o și eu, cum când la vremea când l-a cercetat Dumnezeu, el n-a vrut să primească și în loc să primească pe Domnul Isus că acesta era rostul frământelor și zbucimilor, trimise direct de Domnul Isus asupra lui spre fericirea lui, el a refuzat ocazia, a refuzat prilejul și a spus, acum este prea târziu, nu mai pot. Și a murit în starea aceea nefericită. Iubiților, dacă astăzi vă caută pe care va dintre dumneavoastră Domnul Iisus, nu refuzați. Primiți acum, luați acum atitudine și fugiți acum cât este vreme, că altfel va veni o vreme când nu veți mai putea fugi și așa cum versetul ne spune iarna, nu se poate fugi și nici în zi de sabat, adică ultima perioadă din an și ultima perioadă zi din săptămână, tot așa am văzut pe omul acesta, de ceea că avem un exemplu viu, care în ultima perioadă a vieții lui n-a mai putut să mai fugă, pentru că a refuzat momentul potrivit. Și lupta își are vremea ei, și fuga își are vremea ei, și lucrul își are vremea lui. Toate au vremea lor. Să ne rugăm Domnului ca să ne dea lumină și putere să facem totul la timpul potrivit, ca nu cumva, nerespectând această lege naturală, să pierim pentru veșnicie. Și să învățăm înțelepciunea să nu mai amânăm un lucru până în ultima clipă, așa cum am văzut de bietul sufletul acela din satul Corbeni. Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola către Evrei, capitolul 3, versetul 15, este foarte clar și El ne spune, Astăzi, deci astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile.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 Iubiților, ținând seama că vorbirea aceasta a Domnului Isus este un răspuns dat ucenicilor care l-au întrebat despre semnul venirii Lui și al sfârșitului veacului acestuia, în versetul 3, vom căuta înțelesul împlinirii celor zise și pe plan general, cât și pe plan individual. Toate venirile Domnului Isus în lumea păcatului sunt însoțite de tulburări, zvâlcoriri și necazuri mari, așa cum am vorbit și despre omul acela din satul de pe lângă Pitești. La prima venire, diavolul a făcut mare tulburare prin norod, prin cărturari și farisei și prin stăpânirea romană La a doua venire la fel, diavolul caută să-și mențină cu orice preț stăpânirea lui și în zvârcolirea disperată va produce necaz mare pe pământ El va face tot ce-i stă în putință să-și mențină domnia și va porni un război groaznic împotriva lui Hristos și a Sfinților Lui din acest război însă, va ieși înfrânt slavă lui Dumnezeu. Dacă vrem să știm aceasta, citim Apocalipsa 12 cu versetul 7 și 11. Acum să ne mutăm puțin pe plan individual și vom vedea că și pe plan individual lucrurile se prezintă la fel. Orice suflet care primește pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al Său, trece prin mari necazuri. Toată firea păcatului se ridică la luptă și produce un necaz și o tulburare întreaga lui ființă, cum n-a mai fost niciodată. Cine a primit cu adevărat pe Domnul Isus poate mărturisi lucrul acesta. Semnul venirii Domnului Isus, pe lângă pacea și lumina pe care o aduce, este și tulburarea și necazul mare pe care îl produce prin irod. Domnia străină, fie din inimă, fie din lume, se tulbură când vine Domnul Isus, adevăratul împărat. Irodul din noi, adică firea veche din noi, cu împreună cu gloata păcatelor, se tulbură grozav. Lucrarea răului trebuie să-și atingă culmea pentru ca să-și consume toate energiile și mijloacele. După aceea nu va mai putea face nimic pentru că s-a epuizat. Acesta este planul lui Dumnezeu. Răul va fi nimicit prin el însuși consumându-și toate resursele. După aceea nu va mai fi. Oricât de mare ar fi necazul, e de scurtă durată și după aceea urmează pacea și lumina veșnică. Bietul acela n-a avut răbdare să-și consume răul din el toată energia ca să poată să vină vremea de bucurie, ce a refuzat tulburarea aceea și odată cu ea a refuzat și dreptul la fericirea veșnică împreună cu Domnul Isus. Dărâmarea vechii zidiri costă dureri și frământări, dar fără această dărâmare nu se poate pune temelia lumii noi a unei vieți noi. Acesta e Hristosul. El dărâmă întâi tot ce este vechi, tot ce este păcat în întuneric și așează o altă împărăție, o împărăție a păcii, a sfințeniei și a luminii. Fericit este sufletul care a trecut prin marne necazuri din pricina venirii lui Hristos ca împărat al său. El se odihnește pe vecie, în lumină și în dragoste, în pace și în fericire, începând încă de aici și de acum. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 209 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu că programul lui de har și de a sufletelor în împărăția Lui nu s-a terminat încă, dar nu vă garantăm, nu știm s-ar putea să nu a nici să închei caseta aceasta și Domnul totul să marcheze sfârșitul perioadei în care îți poți face alegerea de a fugi din cetatea lumii către El. Domnul să ne ajute să ne grăbim acum, cum ne îndeamnă Scriptura, în locul unde suntem și așa cum ne aflăm, să ne predăm Lui. Să-L rugăm să coboare în inimile și în viața noastră pe Domnul Isus Hristos Și trăind prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să-I aducem slavă, amin Când tribița Domnului va anunța judeca Și dimineața cea frumos a venit Iar ce răscumpărați la acel liman s raduna, Când să cită-s numele acolo fi să scul cumântutorilor sunt cucura Când și lui se sprânge în cereapate când se cități numele